Xabi, Betxo eta Juan Mari. aurrera, mesedez. Ona hemen zuentzako gaia. Zuek irurok kuadrilako lagunak zarete. Gaur, zuen harridurarako, estetika zentro bateko itxaron gelan egindu zuetopo. Zer esan ez dakizuela gelitu zarete irurok. Zuek irurok kuadrilako lagunak zarete. Gaur zuen arridurarako, estetika zentro bateko itsarongelan egin duzue Zer esan ez estakizuela belitu zarete hiruok. Bizitzan izaten da? hamaika ez usteko, oso ona omen da, tripa bajatzeko, tria larailalai, tria larailalai, lara oso ona omen da, tripa bajatzeko. Aizepila galanta daukagu buruan, Gobertuko gobetuko gaitu nik ez dago munduan tra la la la tra la la la tra gobetuko gaitu nik ez dago munduan Adinyakin badaukat Itxura, maltxura, horregatikon po ondu behar duzudurra. Talalala, talalala, talalala, talalala, talalala, talalala, talalala, horregatikon po ondu behar duzudurra. Municipala nahizni, seporra abila, nahiz implanteen bila la ilalai, trialara ilalai, trialara ilalai, karaila ilalai, Beintzaten aizet horri implanteen bila. Koinzidentzi galantza daukagu munduan, Ainoa depilatzen ari da barruan. tralaralara, tralarala, tralara lala, tralara lara Ainoa de pilatzen ari da barruan. Nik ere berritu behar neronen azala, eta agertuko naiz berria besala tra la la la tra la la eta agertuko naiz berria besala Auxea Jesus te a bueno bueno bueno shit up yo estar irtemba den dena moreno trialara lalai trialara ilai lai lai larai xerapioz da irtein bat den dena moreno Javi ikusten zaitut despistatu zera, Brasileina egiteko illara hortxe da tralala lala tralala lala tralala lala Brasileina egiteko illara horche da. Orche barrura sartzen ikurtendut isar sineisarraizateko ere konpondu bearra la la la la laila, la laila... la la la la la la la la la